کی ان تتوب الرحيم توبہ قبل ان کہ رحم کول کہ دا محمد صلی الله علیه و سلم په اړه کې سوال ربنا ارا بزمن وبسرع لي فيهم فدايك رسولا پیغمبر منهم چې دا داینه بشر دې بني ادم د خا د داینه پیدا کیږي عالم مفتی قاضی دا الله ن کو یا الله زمان خانان کے زما بچو کې عالم پیدا کها حاضرې دو ابراهيم علیه السلام دا الله ن سوال نا عالم سوال پکای ها کار بیس ی یتلو لوریبا علیہم فدایبانے آیات کا استاد دلائل دا پیغمبر کار فرد دا الله کتاب لوستل خلقتا دا پیغمبر دو امتی عالم بسی دا الله کتاب لوستل ویعلمہم الکتاب خیبدیت قران دا غی احکام او ترجمه والحکمت او خیبدیت سنات دا پیغمبر کار دیکھا دا قران درس ور کول قران قرآن پو و قران کو یو او سنت کو یو له رسول دا کار د امبیاء د ښا ک څوک درته وي باید قران د ترجمه نه سنت جوړیږي نه پوي مسلمان نه قناپوي نه پوي او کړه د پیغمبر کار سره د امبیاء کار دا دی ښا بل خبره پويږي چې کتاب د الله مخه تطروتي او اعلی کتاب ورتیا دی ور دي ورلا ور دا کار د امبیاء د ښا د کار دا, دا ویو زکیه اپا کئی دیلر دو کفر و او و بدخلا قائنا این لکانتا لازیز الحجیم یقینا تخوی زورور و حکمت والا زاد محمد صلی صل اللہ علیہ وسلم دعا دا اللہ قبول کری لگا ومن یرغبو ناریگی عملت عم ابراہیما دا دین دیبراہیم علیہ السلام نا الا من مگر آغسوک اریگی صفحا چی قمق لکن نا دین توحید ده دین قمقل سر اریگی خواه راغبا یرغبو راغبا میلان توي وئی وچی کالا رستو تینا عن راشی لکا دلتا و من یرغبو عن راغلے پمانا دا احراز دے مخد اڑو نو خواه نو رخ پلا مانا او شیستا میلان کن نو بیا پمانا دا احراز دے نو مانا سدا و من یرغبو مخد نالای عملت ابراہیما دا دین دے ابراہیم علیہ السلام نا الا من مگ صافی نفسه چې قما قالک خپل زان ولقد استوفینه یقینا ورکلمن دی په دنیا په دنیا کې وانه یقینا دی په اخرت کې قما په اخرت کې له من صالحین قما د کامیابونه دی ابراهیم علی السلام دنیا کې هم غرا اخرت کې هم غرا اسال له کله چې وید تا ربو رب د اسلم جما حکم تسټ کې دا انبیا تا وداري خدای له قالاو ابراہیم علیہ السلام اسلام تو ماخ پل سٹیخ دے رب العالمین رب مخلوقات تا و دین توحید دا تمام و انبیاء دن دے دا قبول کے ولی تے انکار کوئی ادادا سی دن دے جستاسو نیکی پی وسیعت کرے ہو دنکانو نیکو آدارنگ یاقوب علیہ السلام پی وسیعت کرے ہو توحید و واسوال اپو حکم کرے ہو بہا پلی توحید باندی ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام بنیه قلوب جو تا و یاقوب او یاقوب علیہ السلام په وصیت کړه قلوب چوتا ولکه قلوب چې ورآغوند کې بچي قران او سنت په عزت کوي رسم رواج بیاد پنه کوي غم خا دیواله محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه کوي معاملات او عبادت په قران پرانا کوي دانا په پلاني سره وګوروي نه ګرځي اده رخلاب پکای اده خبرو نه مانی دا وسیعتو لکیگی خطیقی بخلہ میں نی بچے میں نی نندا بیاؤ وسیعتو کا یا بنی زما زمان بچو ان الله یقیناً اللہ استفاق ورہ کر دے لکنس تازد پارا الدینہ دین اسلام فلا تموتلنا تازم ممڑی گئی اللہ وانتم مسلمون مگر مشی پدا سے حال کی چی تازم مسلمان آنی آئی علی ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام سے مڑی گئی ما آیا دا مرک سوالو کئی نا نا چھے مڑے گے خوچی پہ حالت اسلام کی چرت تھی سرہ دساؤ نکی جی چھرت تار پا فلمخانہ کی دساؤ نکی جی چھرت ترانتو کی دساؤ او گڑا کی اولے ہٹ اٹیک ورتو چھے کم زین مردے ثقافت والا اسے پکی ساو ورتو اچھا جی قاتع علق کې مړ نشي سودخانه کې او سود کې مړ نشي zina او شرابو کې مړ نشي په ایمان کې مړ شاو په خبره پلیږي ولي رانسانته د خپل ځان سپته ده په یو غزه اه سره خپل پروتې کم ځای دا غډا کې مړ شراب شرابخانه کې مړ شو قلمخانه کې مړ شو جواړای کې مړ شو شرابو سکلو کې مړ شو zina کې شو بد اخلاقای که مر شو دیکھ مر نشی لیک اعمال کوا ام کنتم آیوی تاسو شهداء موجود از حضران کلاچ حاضر شو یعقوب علیہ یاقوب علی السلام تلموتو مرگو زن کدن وقتو ام بیاو بانی مرگ رازی خوا از قال لی زنګ کدان و اخ خپلو بچو ته وای کله چې خپلو بچو ته ما تا بدون تاسو بل چا بندګي کوي منبادي پس تمرګ زمانه خپلو بچو د عقېدي توحيد خیال بساتيخه دا ته پوسپد دی ورته شوی بچیر ک مرشم ګورې صابون پیٹھای عربه باخامه ډګ اقبر بر علا فخا گمبتو چرته پشر ونه ګورې ونه شرمای غمرل اس پک نکي دا وصیت کوي نناده توحید او د سنت غمیره غم پیغمبر په طریقو کا قبر الاله پیغمبر په طریقه پریدا جمعې سل وقت کلیز راپسه اونکه ها آن حلال مال چیه غو په سنت طریقه لگو کو جمعه ته جوړه کلا په که کا بام با په عبود خلقو د خدمت په فائده ل پړدا کاي او کما نه رسول جمعه تلو کې لګاې فرض واجب صدقات نه دي نفلی وکا نړت د عمل اپا چیم ابا بگوگوگو او د بابا و برکا اکو اے قوا � hoogہ اپری سنی دی نا قالو او ایقی نابدو من با بندگی کو الہ کا د حق دار دا بندگا استا و الہ آبائی کا او د حق دار دا بندگا اے دا پلاران huستا پلاران نسوک دی ابراہیم اے ابراہیم السلام لی پلار دی و ازمایل اسمایل علیہ السلام و ایسحاک ایسحاک علیہ السلام ترم ولكن هناك جدا جدا خدايانو نا نا الهان واحدا دا حق دار دا يو يو, يو ونحن لهو مسلمون عمون خدا الله تعالداريو اس الله سوي ديوه من دا نکانو خو نکانو اورادو پیغمبرانو من بداغي پا عمل خلاصيو اللا وي تلك دا تیرشوی انبیاء امتون طوليو قد خلط يقنا تیرشوی دي خلت مالا ما تتمردی شته وسه ابراهيم علیه السلام اتالكا جونديه كبوري ها تا جونديه كبلو جونديه كانا لو كان بياج جوندين منغي خولينو اتاوينو لو تارا اينا قوارا تلکا دا امتن تولی دی قد خلق یقیناً تیر شوی دی لها دی دی لرا ما کسبت اغا چی دی کلی دی ولکم تاس لرا یهود نسواراو ما غا دی کسبت توم چی تاسو کوي داغا پا عمل نشی خلاتی دی ولاتو سعلونا تپوس پا نشی کولستاسونا عمّا پا کې قانون کی کانو یا ملون جودا انبیاء کون کی داغی اولا که د مخالفقیت حفتي ولایس الونه د هغی ن تپ نه شي کول اما کالو تون فباره دغې کې چې تاسو کولو پهې د تاسو ن به دهغی کې تپوسني شي کوله د غ نهباستاسو باه کې تپوس شي وقالو وید بیا یودیت او نصرانیتته دعوت ورکي وقالو وید کونو شي هدن ودان او نه یا نه یهود وینا یهودیان شینه سوارا وینا صرانا شی او د پاره تنویع دی تا تدو تعزب په سملار روان شی مکه سوئی لا يدخل الجنه الا من كان او نصارا دلت سوئی یهودیت او نصانیت قبول کای لا دیمیش اندخا خپل دین ته دی راړی دا کلمه بوای الی و تا ته بچاوی وقران زداکا چې درته پټاو لګی اصلي دشمن دي سوکته لَلاَ تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا صَفِّ دُشْمَنًا سَالِكْتِي الْيَهُودُ دوزختني بيأي قلتور توایا بلدا سے نرا يهوديت او نصرانيت ته اختيار او ملت ابراهيم خليفا روان يمن دند ابراهيم عليه السلام تا حنیفه چې د ابتداء نه ډډه کول کېودې يهوديت او نصرانيت او د کفر شرک نه حنیفه پداسحال کې چې بوخه او کلاکو په توحيده وما کان من المشرکین و يهود يه. او نصرانو تاسو غو مشرکان یی اې ابراهيم السلام د مشرکان نه نو الکه د خپل اعلان د ایمان وکھا تاسو غو دغه زمون اعلان واوري د قران او سنت قولو هو اي مومنانو آمن نا من ایمان روڑ دے باللہ پا اللہ وماو پاک کتاب انزل ایلائینا چه من ترالے گا لشیو دے قرآن و سننات وماو پاک کتاب انزلات رالے گی لشیو دی الہ ابراہیم آئیم علیہ السلام تا و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق اسحاق علیہ السلام تا و یاقوب آئیقوب علیہ السلام اولاد دا وما اوتی امام غیمان په کتاب چې ورکرښه ده موسی علی سلام ته او عیسی علی السلام ته و ما اغه ته په غیمان درو اوتی النبیونا چې ورکرې شی دي ټول پیغمبرانو ته مربېم د طرفه دربنا د طرفه دربد داینا د مؤمنانو عقیده ده دا ښا اته يهودو سو منګه غیر پیغمبر نه منو الکد شادتګر دایدي کې منګه په ریات کې وګور امنګ ده چانه انکار تمام انبیا او تمام کتابونه نه منوې <تصفيق> ایو خدا نه سوارہ قران مڼی محمد صلی الله علیه وسلم مڼی د شتګر د فساد بنیاد څوک ته دی دایو یي غيری سلامند نو مراکه قران از د امریکا سمزه چین او جاپان ته مزه قران از دګه کې ته پوه شئ چې خپل دشمنو پیجانې دا زموږه دې پریدي نه دا شتګر دی خصوص کو چې مخ ته دی نو یې په لانو فرقو من جدایی نگو باینا حدن پامین ده یوکی منو هم ده پیغمبران نا چه سوک منو او سوک نا ها فزیلت کی جداوالی کو تلکر رسولو فتولنا بعد و مالا اصل نبوت کی من جدایی نکو طول منو خوا فلیده پویگی نو یهودی تا نسرانی تا کیده دا کل داسی ده وووی چه آمان ده طول منو چه جگرنمیان نووزی چه آمان راشن اغا ووی انا ووی ا مونگا مغوایو نو منتری دی نه مومنان قرش پرش تباسب تبوخه په چاکایته زغ راو چاتکم سباله بلرمان دک او داس په درماني چې خپل بدی غورځه تعالی په جندليني دی ښا واذع ایت وای کنه او من خټول منو ا دغه ایت کو سور ال عمران کی بوم راشیقا اچھا جی یا مومن وانا لهو مسلمون امان د اللہ تاوی داریو دعوت ورکا فا این آملو کدی ایمان رادو نا دیده عبارت حضفت مفول مطلق ایمانن داس ایمان بے ما آمنتم بے بے مثل ما آمنتم کده ما مصدریه نو چه مصدر شی نو دا آمنتم مانا بسی ایمانکوم ایمانکوم نو داس عبارت شخوا فا این آمنو ایمانن بې مثلی ایمان کوم کدا یې ایمان راړو پښاندا ایمان ستاسو بيهي په الله نومګه ایمان په الله څنګه وحده لا شریک له ادي يهود دغه ایمان راړو فقد ته تاو یقینا دای په شو لا تاسو چې کوم ایمان راوړل دي صحابه کرام ته ایمان, دا ایمان د دین اسلام میعیار دوی صحابو تا بس پک نگو ری شیعان روافز دا خلق صحابو بانده ردکی و دا غیعیبون بیانی قرآن محکی و منع و اذا قیل لهم آمیو کما آمن الناس نزل تسوی فا ان آمنو کده یهودو نسواراو ده خلق و منافقانو ایمان رادو بمثل ما آمن تم فشان د ایمان ستاسو ړومبي مخاطب صحابه کرام د ستاسو د ایمان غون تا کې بيهي په لابلانه فقد اهتدوا يقينا د پهدايا تشو وا انت ولو کدي د دين مخوارا من داسي نمنوي ف انما هم يقينا د يهود نصارى في شقاق بچادلو په دلا باغاي کې دغه غزاي نه خبره و چول الکا مخالفين تشدغر سوق تي فیش قاقید که دیووی چه آو منگا دغسی ایمان را لکا سنگ چه تاثر آو رای منگ تول منو خورا سوالا نا اللہوی داسی ہوائی کن دیووی منگ را بنو دیووی مقبل کتاب منو شاوزی پیغمبر تا تسلی اس پروامساتا کسالیم یهود نسوارا کافرستا خلافی پروامساتا مسلمان ته تسلی فسیق فیقا خامخا پورد تالران معنی با داستید کوئی فس یک فیکا خامخا پورد تالران و هم دا دید شرا او دا مخالفتنا اللہ و اللہ دید با کئی فرطال اللہ کافی دید و هوا سمیع الالیم داگه اللہ و ریدون که پویده نسوارا و بچه با پیدا شو حالک زیر رنگ باو لپا رنگ که بیغو پاک او شو لخرای رد که دا پر رنگون نکید دا په ایمان په توحید او په سنت او پا قرآن دا رنگ دے. دا رنگ قبول کئی نو دا سم رنگ دے خوا سبغت اللہ قبول کئی رنگ دا توحید او سنت رنگ کئی ذان پا ومن احسنو سوکت خستا من الله دا اللہ نا سبغتان دا حیثیت دا رنگ ورکولونا ونحنو لہو عابدون او منگ خاص الله لرا عبادت بدنی و مالکو نو کتے جگلی کئی ملانی و سرہ تهور تووایا حجوونه آت نه آ تا جګ کوي من سره فهد الله په یوالی یو کې وه ربونه حال رب رب دا چېغرب زمن دې وربګ کو اوستااس رب دی ولانا عملونه زمن د پااره بدلی د کارونو زمنږ دي ولا کوم تاه عمللو کوم بددي د کارونو ستاسو دي وناحلو له مخليصول من مسلمانان خاص الله ل ععبد کو بل چاله ایبراہی و اسماحیل علیہ السلام و عیساق علیہ السلام یقوم بچی دون یہودیانو نو تورتا ہوایا تخف خدای خدای خوئی ماں کان ابراہیم و یہودی یو ولا نصرانی یو ولا کنکان حنیفہ مسلمہ سورہ آل عمران کے برد تراشی ہوئے پاڑی دائی پوئی گئے لو خدای کا پوئی گئی خدای خوئی ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام او دا يهوديان نو اتاسو وه وو نتاخه په ویګه خدای ادم دا لري چې تکه توراته او انجيل کې ګوره چې هغه نو اتي د خلکو نه پټاې او تلوي ظالمني عم تقولون اي وایتاسو ان ابراهيم اجقنان ابراهيم عليه السلام او اسماعيل اسماعيل عليه السلام او اسحاق اسحاق عليه السلام او يعقوب يعقوب عليه السلام والاسباد او دا هغه بچي نام اقوله ده قول ده تاسوه دهوه کانو او ده تول او نسوارا او ده پاره تنویه بیه نسوارا بوه دهی نسلان یانو او یهودیانو بوه دهی یهودیانو لده اعقیده بیان او رد قول تور تواه پیغمبر چپن پاتی که گئی آنتم آیت تاسو ده ذکر کوای عالمو پو خپوئی گئی ام اللہ یا اللہ قپوئی گئی تعلق دید ہے وست جواب کا ہے اللہ کو پوئی گی کرے اللہ دا ابراہیم علیہ السلام فبارہ کسی بھی لیدی یہودی و نصرانی نو ومن ازلمو اسوک تلوی سالم من من داغ جانا کتما چی پٹھائی شہادتا علم اندہو چی دس ری من اللہ دا اللہ دا طرف نا شہادت مانا علم علی تاولی شہادت تا علم وی زکاہ علم شهادت ورکی کلا عبرایی و علیہ السلام پا دیچ یهودی و نصرانی نو و مشرق نو اتی و اسپٹایب تاسی لاس پی راختی علکا دا لفظ پا سور بقرکی گلتا پا دویم زل راغی یوزای و من ازلو ممن من عم ساجد اللہ او دلتا بیاوی و من ازلو ممن کتما نو علکا ظالم <علمان> خوبیوینو لوی ظالم بیوینو طول کی دیشی ویننا پمانہ کونکے کہ لوے عالم د جمعات نمونہ کونکے دے اپا پٹکون کو کہ لوے نور خلق کوں پٹول گئی چینی نشتے گوڑہ نشتے تین نشتے اس پر توئی نشتے کر یوسرا او کہ چریتا علم پٹکو ناغام سالمان دی خود دا علم پٹون کے لا گئی ظالم عالم دے حکومت تل راگی گل دی دے وئی نشتے چینی راگی گل دے وئی نشتے اڑے راگی گل د عام ظالم دی کال د خلکو له منی او که یو مناسب ووfti se qazi se ووې الګا د عام سلمی شته نغام ظالم او خلل ظالم پکې دارې یو د وجرین خلک منی کوي یو د لارین منی کوي یو د سکول منی کوي نو دا ظالم درته له خلکو حق ولې نه پېری خو دا د جوبات د منی کول کړي د پدغه کې ظالم دی پد خبره پوه شوې که سوپدای تیرادو کې چې ازلم خو راځي ارزایي وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نو پدروغ جون کي هر دروغ جون کي ظالم دي خوچ پالا وئي اپر رسول وئي لا پاغټول دروغ جون کي بيالو ظالم دي پدې ده پوي گئی وې دا لفظ په قرآني کریم کې اسم تبذيل سره مستعمل لږ غنو زینو کي نخپل نوعه کي بغوري کي فدای کي لو ظالم منکون کي کي دې پپټکون کي کي دې پدروغ جون کي دې وماللہو دمکی زجر وعید وآہ زکا وزس اللہ خبر نیم را بشه وماللہو نده اللہ بغافل ناجانا عمد آغا کارولنا تاملول ویهود و نصواراو مشرکین و مبتدعین و جتاسو کمکار که ویغا داغین اللہ نا خبر نده رازی با ماسر گورو با بیا دا آیات وید آیاتی خو مخکوی لیو خبر مضبوطه کرتوا چیزو ابراہیم علیہ السلام نوسوکم احساق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نوسوکم علوی خاندان سا میں تعلق پر ایمان در کی نشتے حضرت عقوب علیہ السلام بچین فا اثیب علی گیای دا امتن تولیو انبیاء قد خالت یقینا تیر شویری تیر شیر سے مطلب یہ دنیا کی نشتے ملدی لها دیل را ما غدی کثبت چی دیکم کڑی دی و لا کم تاسن را کافران و یهود نسواراو ما غدی تاسو کڑی دی و لا تسالونا تپوست منشی کولستاسونا اما په بارد آئی که کانو چوده یاملون کون کی داغی بل اعتراض اتم و تسنگ پی غمبری ل تمامو انبیاو قبل بیت المقدس تی مقدس مقدس دوالا تلفز ایست ارو دا نووي د مسلم شرحوي چې به اختر تلفوز بیت المقدس تجازواره بیت المقدس امويليشي بیت المقدس امويليشي هوغه تلفوز بیت المقدس ته محمد صلى الله عليه وسلم چې کله د مکه موهزمنه هجرت او مدینه منورې تھا شطال اس یا ولت میاشته بیت المقدس پیغمبر اسلام منذ کو دې طرف ترازي شمال تھا د مکه موهزمنه شمال تھا لعلا دا طرفنا ورطواحی رارا بیت اللہ تا محکا زو قبلتین جمعت التا مدینمو نورا کشتے منگے ملاقات لتلیو نو پیغمبر علیہ السلام فمانزکی علاواری دنو نو مقتدیان وصر عمرواری چی داتی مخی ای پلا ای مان مخی کنا نو دی پلا مقتدیان رستو لاری پیغمبر علیہ السلام داسی راوگر زید آغاز ای تشو اس صحابو ور پسې دغه ځای ته شو دې ځای ته نو دته لا ته مخ شدا شي کله ال ته داسې داسې ده په دې ځای پويږي کنه پويږي مونږ به داسې داسې وو دغه زبنگه امام راګر زی نا وتی ځای ترازی ا مقتدیان باغه ځای ته دین دی په له مخکې څه خبره پويږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موسټ د مازیګر ټایمو نو م منځي قبله ته وکړه ازو قبله ته جب صحابه ته خبر رسو رسیدو نه ايته چې پټه ولا کېده نه په مانځکې راو ګرځيده ا محمد صلی الله عليه وسلم نه مخکنه ورته اطلاوا انا بيتلاته منځو کو يهودو نه سو راو څوک کو دا دي چا وړو هده واه خپلې کپلارني کې دین تابع اورو دي کنه بس زمن د قبله دې دشمن دې لا خ په کوی دا د کملو خلکو کار دا د اللهپ عمر باې را ګځې د مکوم د الله په عمر بتل مقدې مو کو اوسوم د اللهپ عمرمانندې بهتونلهته ګ سقولو سف او ر د چې و به کمقل ی د نه سورا مافق مشرکان منناې د خلکونا معولله هم ص دغشي چې واړول د له. عن قبلتهم ده قبلي ده د اينه جه بيت المقدس تي ال تي اغه قبلا قانون چودي علي اغه تموس كون کي جواب قل او ايال الله الا لرا دا اجمالا جواب ديخه تفصيلا رستو روان دي قل او ايال الله خاص صلى الله عليه ال المشرق اغه طرف ته چنور تراخي جي والمغرب اغه طرف ته چنور بي پريوزي ناخذ الله كار دماته یهدی ہدایت کئی رسیمن اغچا لگا یشا اوچی غاری لاصفرات مستقیم لاری نیغیتا نیغلارو صدبیت اللہ وکزالی کا دکرنگی جاننا کو بیما گر زولی ایماتا سو امتاں تولے وسطاں درمیانا نظر کی زیادیشتیں کمے انصاف والے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت انصاف تے لیتکولو ددیر پارک شیطا سو شہداء آل گوائی کون کی عللناسی پخل کو پقیامات کی لیت رسولو الرَّسُولُ شپ غمبره ل سلام عیکم په تاسو شده ډای کوون کې دو مه ناکو دې دپه چې ش تاسو شده بایان کوون کې علىناې خلکوته کوونه رسلو او شپ غمبره ععلیکم په تاسو شده ګوا وما جانل قبلله تله ل ده مقرر کمن کبلغ کوونته حالییه چېوي چې مسکو نا بیت اللہ تا بیدا سی محکاو چی شان تابو بیت المقدس تابو ته نا دوارو تا نو سالاوی ما دا قبلہ بیامو قرار کراس دا پارا الا لنا علما مگر دا دید پارا چی خکارکو من الا لنا علما مگر دا دید چې چی بیالکو من من اغسوک یتبیو رسولا چی حوان دی, دی پیغمبر پسی ممن دا چانے بیالکو ینقلبو چې گرزی علا قبائی پخفلو پندو نذیره پارا چې تاسو څو روان دي اده سوللامي بیا مو قرار کو نذیره پارا دغه په مدینه کې تاسو روان دي او چې کله ته په مدینه کې بیت الله تموس کانو زه په معلوموم چې دوی تاسو ته راځي او کنا زه ګورم ښا وان كانت اگر جديد اگر زیدا لکبيرتن حتکار الا مگر ندي علی الذین په حلکو حدا الله چې الله اور ته هدایت کړي دوالیو <سؤال> که ده مخی صحابه چه ده دینا مخی مردی ای منزو نا کردی نا اللہو اید آغای منز زسایا کم نا غز ما پا حکمو کن کان الله ندي الله لیدویعا چیزایا کی ایمانکم منز تاسو دلت دا ایمانکم نمرات صالات تی منزخا دی کو چې که چه کمو صحابهو ده دی قبله درالی دونا مخی دا بیت المقدس دا منز کردی امر دی لاغای نہ الله یو هغه زائیدې کنه ما ورته ویلو چې کوي ان الله بے شک الا بناسی فخلق لراؤف الرحمانی کون کے رحم کون کے قد نرايقنا الولوم تقلب وجهك الاول راول دماغتاف السماء طرف د اسمان ته عام مفسرین معنی کوي پیغمبر اسلام دا خواشې چې دې بیت الله طرف واورم فلنولي الک حمقام خوخو تعالی الوتال را قبلتان داسی قبلتا تر دعا چې ستاسو په خوانه خو خدا تر دعا فی لمزاریده په ماناد مازيده حسین رضی الله علیه معنا کوي قدنا را یقینا موږ ویلو تکلبا په پریشانای اسرایل ور راولстаў وجه کا خپل مقلرا فی السماء طرف د اسمان تا پیغمبر علی سلام وی چې لم نور پی بیت الله د بیت المقدس تا چې دا يهودا نصوارا وروړی دا ښه کړنه اذا لم يكن لدينا وراء دائماً ترازو الله وي قد نرا يقناً من تقلب وجهكا على أول رالاول دماغستا في السماعي طرب تاسمان تبرا برا گوري اصنعنا كي الله وحيراوليكي شبهت الله تمحكا فلنو اللي ينكا خاما خاماً ارو تالرا قبلتان داس قبلتا ترضاها شتبه قخاكي نبيا مزارفق فلمانا شوا هر يو تفسير كي تاسو كوي الو دوال السيدي بواللي وجهه کا والا وقف المخطط المسجد الحرام طرفت مسجد الحرام تا شطر وی وی عین بیت الله نو وی او بیت الله تمحکا بیت الله تواسوک مخکی چې ای بیت الله کو ستر کو ویني البته یا شطر نه او چې ده جان بیت الله د ستر کو نه پنا ده برابر هغوا کده بیت الله دا, دا مسجد الحرام دا اباده ای نه او کده غرد او کته په مسافت پروتي هر طرف ده بیت الله طمنما دې ته ضرورت نشته چې په عین هيته هغه ته بالکل مخامح کی لا غا ترفته چې د مغربینو په میاس کې پروت دی یو مغرب د جمی نه یو مغرب دووړي دی دې په میاس کې مخکوا دا نه عین بیت الله ته مخک په دغه طرف چې دې بیت الله مخک قران شطر الوي عین البیت نوې کوي بیا وډې راغانه وله خبره پوری فاولی فسو گرزو وجہکا فلما ماکو دارون بے امر شخا شطر المسجد الحرام طرفت مسجد حرام تا وداخو چکوری اکلی کی اوتی وحیسو ما کنتم کمزیچی یی تاسو که پاکستانی کا افغانستانی که لندنی که امریکی که ارزی فاولی گرزو وجوہکو اکپل ماکونا شطرهو طرفت مسجد حرام تا وین اللذین یقیننا خلق او تل کتابات چې آیته تورات انجیل ورکرشه دي لا يعلمون قام قطيعي انه دا پیغمبر انه چې داردل الحق د دا ثابتي من ربهم طرفه ضرب ځاینا بیاول له مخکې دې تاوي وملاو نه الله بغافل الا شان عما داخل يعملون لديكي ولا سيفتحوا مصليت ايه ولا وي راته چې سکه مخالفه ته حق زه دې یاوونه نہ سوال ته خپت وا دا پیغامبر دا قبله راړېدل دا قران دا حق فيه خديم نه مني ولا ان اتيت الذين ستيانږي ولا ان اتيت الذين او کچره تراري دایتا ا اراليا غ خلقو ته او تل كتاب اچور کړه شه دې هر ما تبعو اغينزي قبله تک اساقبل کوي ماده کدو پاني دا زوی خو دا زور خو دی یهودو دي وا ما انت بالتابع انیت التابیداری کون کی قبلتهم دای وما وا هم بعدهم نزیزن د دنیا بتابین تابیداری کون کی قبلت بعد قبلې د سنو ولا ان اتبعتهم الک پدوی مسل بیا وی مخکی ویلو کنا ولا ان اتبعتا کتا تابیداری کرا احوا اهم دای د دا دا دا خوایشاتو کلام من با ماجاگا پس طاری نچراغه تا تا من العلم الدلیل قرآن و سنت در طرح گئی اتبیام در دی پسیسی اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِبِينَ يَقِنَنْتَ بَهِي د وَقِدَ سَالِمَانُنَا محمد صلی اللہ سلام در دی تابیداری کولا نا نا ماتاتا ویخا یہودو نسوارا مخ کی آیا تیر شویلو کنا امانگوائی سیفتو بکلا پچکای چی منگی روچاتا گو دا بکلا گا او بکیخه خې ته به عوداس بدرمان او چي غورځي به جولای کي يهودو نسوارا او پراته دي ښا الله خپل پیغمبر ته وي وين ګوري لوري واه متا ته ان ګوري ته اوراخه نه متا د ملک سیاسيانو ته وي نه د ملک مودانو ته وي نه د ملک مسلمانانو او سالمي دنیا ته وي ښا سیاسی متا ست له قران ورزي الا ماشاء الله او چاله ورزي او چي چاله قل هو الله احد لكل دا زما سره له مایدنه دا به نو وایو لو که وایو وزاید کم ده <تصفح> وایدا نا کرمولاله انا نا کرمولاله او مسلمانانو زما سره کتاب دیخا انا چې دا زما ده دا هر مسلمان د منګه تاسو په ټوډې مای والذین یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلک داتوم وزموام قبل قرانای کې ډلی کړی یو ښا نبیان منګه یو بل خوایو الکاء لکان خلک پا کشتے زدیان پا کشتے اللہ زینہ خلق آتنی نامل کتابا چوار کردے منگورتت تیورات انجیل یاری فونہو پی جنی دا کرزی دل د بیت اللہ کما یاری فونہ لکا سنگ ابنا آن خپل زامن یاری فونہو دا پیغمبر کما یاری ابنا آن لکا سنگ چه پل بچی پی جنی کې بچی کی بیلا شک پی دائی که ریشی بد اخلاقی کلی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حسالت کی ایش شک نیشتی و این فریقا منهم یقنان یودالا نا دی یهود و الحق خام خام پتی حق لرا و یعلمون حال دای چې دی پویگی چی دی حق پتول گنا دی کوئشوی نا خوید یهود و نصوراو حق پتی الحق من راب حق آگئی چې د طرف درفستانی فلا تکونن من الممترین نا تمکی گر شک کون کنا پیغمبر خپل رسالت او کعبه کی او قران کې شک کا او نه نه ما تا ته چرته شکینه شیخا وعلى كل داريا وقوم د فرویچ هتون طرف ته هو مولیها چې دا قوم غرذون کې د هغه الره خپل مخنا اگیتا فسبقوا الخيرات مخکواله کوي هغه کارونو تا اگر حکوو تا چې غور شويدي تااس د پاهده الله د طرف نه ا ما تتكونو کم ځای کې چې ي تاسو یا دبي کوم الله هو رابلی به او تاصل الله جمعیان ټوللو یو معنا دا ټول به بتونله ته د ل راګځي دمه معناده ما پروس د قیمت کو ماته مقام کار کارغ کي ان الله الله ت شقدر یاقین الله پارشيستاقت لول کې دی ومن حیسو حراته هغه د کور حالت تو داس د سفر شو ځکه سوکداوي چې بیا بیا وي؟ او کنداک مطلب بیا بیا کای چې د خلکو په کې شر کینو بیا بیا کای او <تصح> من حيث خرجت کله زاین چې توځي پیغمبره فولي وا له وجهه خپل مخ شطر المسجد الحرام طرفت مسجد الحرام ته و انه یقینا دالیدل الحق قام قا ثابتتي من ربك هذا طرفه درفستانه وعيد وجه سو بين مني وما الله بغافلن لده الله نه خبره عماد اغنا تعملون جتا سو کوي اغیلرا و ح ق ته بیا و حی ق ته ولکه چې کله مسله کې ډیر اختلاف کې ح مسله غ به بیا بیا کا فتان د تويد او سنت مطلب بیا بیاول کوي دکهنی منی کله غرانون بیا بیاي خدای بیا بیا ووي که سوکدا چې دا بیا بیا سه دا دا دا. و داره پااره چېګور دا کلکه مضبوطه خبرله مختلف حالونه په کله د کوورې کله د سفري کله به د سره مان ی او کله انا تول <سؤال> حکونه پی حمل شو ومن حیثو قراج تا ده کمزای نچی تووزی پیغمبرا فولی وعلو وجه کا اقبل ماخ شطر المسجد الحرام طرف ده مسجد تا اگر پیغمبر تا حکم حالت سفر کنو دایو ماتیانو تا وحیثو ما کنتم کمزای کی چی ایتاسو فولی وعلو شطره اجوحکم بخون اقبل شطره طرف ده تا داولی وی اصیلی خلق بوای تیز من پا کتاب کی چدا پیغمبر بده بیت المقدس ناراگرزی بیت الله ته خروانگر زی دو ندامي در تزکو اچ راو ګرځا لا الله يكون للناس د دې لپاره چې نشي د خلق د لپاره علیکم پتہ سو حجت ان اعتراض اعتراض وکتاب نه خامخ خلق خا کوي کنه او تاسو روي جوابي دا ووي چې تاسو پیغمبر دي زمون کتاب کې دادي ایبه دا بیت المقدس او مسجد بیت الله ته بل زی اخیری قبله پیدا دي خدای او دیگه اوی؟ ایلکه بلا خولی دی کمیلا با برغول جوڑای نسوک با پکی داووی آو من که چل جو کلی و دیبا بیاخ پلاب نکا دین ترازی تاواری دو نسوک با دایتی راز که اللا اللذین مگرا خلق ظلمو جزالیمان دی منهم دا دینا فلا تخشوهم تما یریگا دا دینه پیغمبرا واخشو نی زمانو یریگا ولی اتیما دا دید پارا چیز پورا کم علیکم پتاسو علي... نعمتی نعمت پل علیکم پتاسو واد اخپلی قبلی خاون میو گرزولی رنبای قبلی دعو داد دا اللہ نعمت پتاسو ولعلکم تحت دون او دا دید پارا چی تاسو رسی گئی هدایت تا چی بیت اللہ تا محکول دی تا تدون بیت اللہ تا محکول هدایت تی کمار سالنا داسی هدایت می در تاوکو لَكَمْ سَنَجْ مَجْرَالِ گَلَ فِي كُمْ پَتَاسُ كِي رَسُولًا پِيغمبر ادم د متعلق ته دي پوري ولي او تِم مَنِيَمتِي لَغَيْرَ پَارَ چې پُورا کَو خپل نِيَمت عَلَيْكُم پَتَاسُ کَمَا ارْسَلْنَا فِي كُمْ رَسُولًا لَكَمْ سَنَجْ مِي چې پُورا کَړل نِيَمت پَارَ لَغَلُ زَمَن پَتَاسُ كِي پِيغمبر مَن كُمْ سَتَاسُ د جِنْس نَدِي اَلَكَدَا يَاتَاسُ اُلُم بَوِلُ محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم د مور خپلار نه پېدا دي بني نه بشَر دي نو کچاري پنجاب تلړي وي بشار نه دي نتا سره قراني ښه مې ان کوم استاذ د انجینر علي د پیغمبر کار څه دي ولکه کار څه دي خو پیغمبري کار څه دي دا وګورمنګې ده کمګې له ثابته پیغمبري کار څه دي د قران يا تلو عليكم اياتنا نوري ب تاسو زم چې څوک دا کار کوي دا پیغمبرانو کار دی او یو زکی کوم اپا کوي بتاستر کفر شرک نه او یو علم کوم کتاب او حکمت اخی بتاستا قران او سنت داغه احکام الکه فرق پا غایا تو دیکې سره وي دلته یوه لري نشته او یو کوم په میاں سره وړي دي او البته سره وړي دی راواړ او پانا آیا تر معلوم دي ا کوم ځای کې ايات 100 قلنا ربنا ووضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويسكيهم اشتي اولت سوي ها يتلو عليهم اياتنا ويعلمها ويسكيهم ما فيها الكتاب والحكمه الا كتب دا قران دا خودلو دا سنت تخوذلو مقصد څه تسکیات. والبداع دی؟ تطهیه تطهیه تنف څخه مل شرک او کفر او بدع او رسوم او بدعات ولی خبره پوری کیږي؟ نه دا ایمیانځي ذکر ذکرکه ښه قران او سنت صلی زکای چې زپاکشم زپاکشم نه دې آیات کې درته ممیاس کیرا ولا چې ګوره قران او سنت کوم معلوماتو کتاب نه ده بازه خلق علم دې د دې لپاره چې زه به تیرازو کوم اما ته معلومات حاصل شي انور ځان پې نسمایوي نو قران دا خبره کوي چې ځان پې سمکا دا ځان سمور نه پار کتاب وکړه اخلاق عقاید معاملات عبادت لیم دې غم خادي د دې لپاره چې ما ته پاک شو الکه په کله کم کا اندازما نه کم کې شولار بچی نه کوي خبرې مکو نیفر او ری کما ارسلنا لکسن کرا لیگل لیمان فیکم پتاسو کی رسولن پیغمبر من کم دا پیغمبر ستاسو نا دی کار دا پیغمبر سوی یتلو علیکم لولی پتاسو آیاتنا زمایاتو نا ویوزکیهم سلب لولی الفاظ قرآن چستا یزدشی خان ویو ذکیم دا پیغمبر با پاکی دی لرا پا و صنعت ویو ذکی کم پاکی با تاسو لرا ویو علمو کمول کتابا خیبتاستا قرآن ترجمہ کاب حکمت صنعتا ویو علمو کم مسلی لم تکونو تالمون چه نوی تاسو پاکی بانی پویدون کی الگا بریلیان سووی پیغمبر پرس پویگی دلایل څه دي او یو علم کوم چې تاسو نه پوهیږئ هغه خبرې ورته کوي کتاب کویدنه نه نه مراته قران و سنت ته نه پوهیږئ اوس په دفتر کوي الکه کار د انبیا او تصوفی جنډو انبیا او څه کوي لا ټول انبیا او کار لا الله دین خلق او تخودل کم کتاب چې ورته کړی هغه خودل کم سنت چې ورته ور کړی هغه خودل قران او سنت په ذکروي او کنا د کار دا داستی آیاتو نزان سرشماری دا دوا نور با پیوم رانو د دیزا نا پینز امور ذکر کئی ولکا چه داستی پیغمبر در اللہ درکا چه کار داده سو کارونه دی الفاظ دا قرآن خیی قرآن خیی سنت خیی مقصد او حکمتی سده چه تا دا کفر شک و سمرواج بدات بد اخلاقای پاک شی نا اللہ سیادو شکر داکو که نا پینز خبری فض کرونی یاد کئی مالر اللہ وی اذکركم یاد شکراتکم په खूब بدلو واشکرولی شکروبات ای زمادنیامت تولوا ولا تکفرون ناشکری مکوای پلاسی کتابو پیغمبردر کوس ناشکری ک دو خبرې په دا آیات کې شوي او واشکرولی الک دو خبرې یا ای الزینا امنو او دیمان خان دانو استعینو بسوبري امداد طالب کوي په صبر الک صبر سو قران او سبر بمصائف بمصائف بمصائف کا و سنت کې کوم تکالیف راځي او برداشت کوي صبر بدنه ناراوو نه او صبر په مصايب وباتای حا قران او سنت په خورول او نفس کوو کې په مل کې اګه تکالیف راځي او صبر وکای اوص الله او صبر حاصل کوي په مانزو پیغمبر علي السلام باندې وتکلیف راغي بوسته و درته ان الله مع الصابرین یقینا الله سره صبر نه کو نه دي په ځواب خبره دا څنګه کان خلکو صحابه کرام علما حق فارس مجاهدین مشو لاس نه ګوره چې دا غي بیزتی وکي هغه تاسو په کلفاظو نوای خل دې سماکا دا غي مبارک ګستاخانه الفاظ نوای الا غي دې دمت ابس مرګ نوای اذم بده شهداو کها ولا تقولو تاسو نوای لمنا چاتا یوقتل هو جلشی الک هو جلشی نوسی مرد فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی جہاد لطل کافر سر جنگی کی قرآن بیانائی اپا ملکی قرآن و سنت نافذ کئی نا شہید دین حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام وی مشکات کی حدیث تے او من خرج فی طلب العلمی فہو فی سبیل اللہ حتی ارجحا من خرجا سکھووتو فی طلب العلمی نا دید پارا چو قرآن و سنت ازدکو هو فی سبيل الله زیرا الله پلار کی دے تاسو د کورن راغلی یی ازوم د کورن راغله صلی الله علیه پتلب د قران او سنت از د کول کی پیغمبر سوی فهو فی سبيل الله زیرا الله پلار کی تنصو پوری حتا یرجعا تر دې پوری چې ده واپس خپل ځای تا ای سبیل الله وکړه بل خبره نه پوری گئی الله پلار کی د عذ پیغمبر وی فی سبیل اللہ کم دے دعوت و تبلیغ والا هم فی سبیل اللہ دے او قرآن سنت خودل و الزکون والا هم فی سبیل اللہ دے جاری لی پیغمبر من خرجا فی طلب العلم سوکتی روت په طلب دا علم کی تاثل روتی ہے وی لقرآن نا لوی علم شتے لحدیث نا لوی علم شتے لفقی نا لوی علم شتے صلا للتناس تی گرمائی تی اخوالی فحو <سلام> فی سبيل الله لو پیغمبر علی السلام وای د پلار د الله کي حتى یرجعا تردی پورو جو واپس ان ولکه ککور کی قران بیانای کور کی په عمل ک نړ ود د الله نه وځومنه پدې د پونه شوي وی اچھا جی ولا تقولوا موای لمن ا چاہتا یقتلوا جوجلی شي فی سبیل الله پلار د الله کي امواتن چې دای ملدی د نور خلف پشان یاو په خپل کوزي په پوزي او په کاټ پړيږي آیا او په طلب د علم کې او په جهاد کې د کافر سره جنگيږي یاو په دعوته او په تبلیغ کې ګرځي د الله لار خلقو تخي اگي تخلق را بلي په هوفي سبيل الله ته پلار د الله کې دایتا ابس مړه د نور خلقو رموايي د سبا ورتواي تول جنازه نه ک بل احیاون بلکه خدیجہ انديري د رستم سور علیمران کې براشي عند ربهم لا الله سره جووندیدي یا خیررات کې واللا کلله تشورونلو چې جووندیو په کار دای چې منګې خبري اورو او منګ حرکاتته او خوشالی وينو نه واللا کلله تشورون لا کم تاز پهې غګو سرکوو د دای پهژونله پوهې جند خو چې ما تعونو یو بلین خبری کوو که نه ورکله راله دا کوو لنه دای جووندیدي او د دای روحو جووندیدي حی ک راځي چې غ او کې کمسهاح کام او یا شدان شو پ غمبره ل اسلام صاح ساز رونا نش نو تو تانو پج جورو کی الله واچل دیت وجود ورکه مثالی دا وجود ندی انسوری مثالی ور تورکو او د عرشتا لاندی جالی دی او پا جنت کی ګورزی الله ته تاسو کومه زمانه سو غړای کنه نو هغه یی الله ستنه غړول چې څو کمي خوشالای دی دایرا کړی بیا الله و ایمان او غړای نو بیا و یی غړای اخیری ورته الله من چوند بیا زمن دا روحونه خپل د دانچو کې واچای چې موږ بیا ستاسو په لار کې وجنګېګو ازمږ روونه خبر شي نو خدای پاک ورته دنیا ته بیان نشته لي زه تاسو د طرف نه به بیان ورکم نو دا آیات د بقره او د آل عمران بر استراشی دایره ولې ګلخا شنو تو ته نو په ځل جوړ کې دا غي روحونه پراته دي دا تفسیر د دې آیات او دا آیات څه کړه ده محمد صلی الله علیه و بعد خلک کوی دا د ججرو روحونو روحو دا خبره پیدا دانیشته نه دا, دا محم سلام کړی دي او که د چاته